Testvéreim ma délelőtt egy nagyon fontos kérdést fogunk tárgyalni Isten igéjéből, mégpedig a Szentlélek elleni bűn fogalmát. Istennek igéjét két helyről fogjuk olvasni a Márk evangélium a harmadik fejezete, 28-29 és 30. versét, valamint a János apostol első levele 5. fejezete és 16. versét. A Márk evangélium a harmadik fejezetéből 28-30-ig Istennek ígéjét olvasom. Bizony mondom néktek, hogy minden vőn megbocsátatik az emberek fiainak, még a káromlásot is mind, amelyekkel káromlanak. De aki a Szentlélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha,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 és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel védkezik. Van halálos bűn. Nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. A bűn Isten teremtett világ egyetemének a legnagyobb kérdése. A bűn nem volt meglepetés Isten számára. Nem érte váratlanul, hisz Isten mindent tudó, mindent előre lát. Éppen ezért a bűn bejövetele bár problémát okozott a mennynek, de nem megoldhatatlan és nem meglepetésszerű. A bűn elleni harcban Isten egy szövetséges, egy hídfőt, egy szigetet hozott létre a világban. És Istennek ez a szigete, vagy pedig ez a hídfője, ahonnan akar harcolni sátán ellen is a bűn ellen. Az ő egyháza. Éppen ezért sátán támadja Isten egyházát, mert meg akarja rontani ezt az egyházat a bűnáltal. Amióta kiüzetett a mennyből, és amióta legyőzetett sátán, azóta az ő támadásainak az egyetlen célpontja, e földi egyház. Olvassuk -e a jelenések könyvet 12. fejezetéből a 13. verset. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszony, aki a fiút szülte. Miután látta, hogy levettetett, azután kergetni kezdte az asszony. Nagyon jól tudjuk, hogy ez mit jelent. Az asszony a proféciákban az egyháznak a jelképe. Milyen módszerekkel harcolt sátán az asszony ellen. Neki nem volt más módszere, mint az egyetlen, amelytől függött az ő harcának a sikere. Ha képes bevezetni az egyházba a bűnt, ha képes elterjeszteni az egyházban a bűnt, ha azokat, akik Jézus Krisztus hitéből valóknak vallják magukat, sikerül rávenni, hogy bűnben éljenek, akkor eredményt fog elérni. Hogy milyen küzdelmet folytat sátán, Isten egyháza ellen, és micsoda nehézségeket okozott a bűn által az egyházban, éppen erről tanultunk ebben az elmúlt negyed évben. Jelentős és fontos leckék voltak. Szinte sajnálom azt, hogy nem volt alkalmam, hogy ti legyek minden szombaton. Éppen ezért ma után Miután megtartjuk a szombatiskolát, és miután befejezzük az Isten meghívom a kamarási gyülekezet minden tagját, vagy pedig minden érdeklődőjét, vagy idegen testvéreket is, akiket érdekel, egy rövid szünet után maradjatok majd vissza. A negyedévnek az utolsó szombatja van, és szeretnék egy összefoglaló visszatekintést végezni érdeklődők számára. Fakultatíve, akiket csak érdekel. Az elmúlt negyedévi leckéknek a fontosságát illetően bizonyos problémák, amiket, mert nem voltam itt, szeretnék érinteni, hogy ne maradjanak úgy hézagok ismeretlenül és tudatlanul. Tehát még egyszer ismétlen, akiket érdekel szívesen meghívom a délutáni Isten tisztelet után egy ilyen megbeszélésre a negyedévi, tehát az egész negyedév év leckének az összefoglalási, illetve kiértékelésére. Mit tanultunk az elmúlt negyed évben? Azt tanultuk, hogy két osztály van Isten gyülekezetében. Ezt a két osztályt Jézus Krisztus több példázatából olvastuk ki. Az egyik példázatából úgy olvastuk, hogy van búza és van konkoy Isten gyülekezetében. A gyalom példázatában pedig, hogy a háló mindent összefog, és azután pedig kiválogatják, hogy mi kerüljön az edénybe, és mit dobnak vissza. A mennyegzői ruha példázatában, hogy vannak Isten gyülekezetében olyanok, akik elnyerték Jézus igazságának a fehér ruháját, s olyanok, akik Isten ítélőszék előtt a saját igazságuk ruhájába öltözetten fognak állni. A tíz szűz példázata pedig arra figyelmeztet, hogy a Krisztus eljövetelére való előkészülésünkben két osztály van a gyülekezetben. Egyesek okosak, mások balgatagok, egyesek készek, mások pedig készületlenek. Mi a különbség a két osztály között? Hiszen egyik is bűnös, és a másik is bűnös. Az egyik is megváltásra szorul, a másik is megváltásra szorul. Az egyik is kegyelemre szorult és utalt, a másik is kegyelemre van utalva. Hol van tehát mégis a különbség a kettő között? A két osztály között a különbség a bűnhöz való viszonyban áll. Igaz, hogy bűnös az egyik is, és bűnös a másik is. De a nagy különbség is, az alapvető különbség a két osztály között az, hogy az egyik bár bűnös és életében akcidencia, valeset a bűn, amit utál és gyűlöl, és amitől szabadulni vágyik, a másik csoport pedig a bűnben él. Választja, akarja, és tudatosan űzi. Majd meglátjuk, hogy ez mit jelent a későbbiek folyamán. Egy szemléltetéssel jobban megérthetjük a két viszonyulást. Felülök a vonatra, és beülök a fülkébe. A fülkében vagyunk nyolcan, hat nem dohányzó és kettő dohányzó. És mert minden embernek joga van azt csinálni, amit akar, hiába vannak ma már dohányzó és nem dohányzó fülkék, sajnos nem veszik figyelembe, nem veszik igénybe ezt. Kettő rágyult és a másik hat szenved. Kettő élvezettel fújja a füstöt. Kettő élvezettel szívja a tüdejébe a füstöt és a hat pedig szenved, nyomorog, prüszköl, és szívja ugyanazt a füstöt, amit ők, ki, ők kileheltek. Mikor egy ilyen utazásról hazamegyek, a feleségem azt mondja, jaj, milyen szagot hoztál be? Az ember nem érzi már, de a pórusai is tele vannak azzal a bizonyos légkörrel, azzal, azzal a bizonyos szagra. Az egészen úgy szólván azt a bizonyos szerencsétlen tüstöt, akár higítottan, akár nem hígítottam fújjuk, vagy pedig, vagy pedig szívjuk be, mert nem tudunk kiszállni, nem tudunk kiugorni a vonatból. Az egyik élvezettel csinálja, a másik pedig gyűlölettel és utálattal vesz részt rajta, vesz részt benne. Pontosan ezt testvérem a bűnhöz való viszony. Mi ezen a földön megváltottak vagyunk, és amikor elfogadtuk Jézus Krisztust személyes megváltónként, megigazított Krisztus minket. De emlékezetek arra, amit mondottam annak idején még a megigazulás fázisairól. Ha emlékszik még valaki közületek arra, hogy Luther Márton hogyan jött rá a megigazulás tanra lépésről lépésre. A 31. Zsoltáról, mikor elmélkedtünk. Először is felfedezte azt, hogy Istennek kétféle igazsága van. Melyik az a kétféle igazság? Az egyik, amelyel elítéli a bűnös, tehát az aktív igazsága. És a másik, amelyel elszenvedi a bűnös helyett a büntetés, ez a passzív igazsága. Ezzel a passzív igazságával menti meg az embert, amennyiben neki tulajdonítja Isten aktív igazságát, elszenvedi passzívan azt, amit az ember kellett volna elszenvedjen. A második lépés. Azt mondja Luther, hogy az az igazság, amit kap a hívő, ami által él, az nem a saját igazsága, hanem külső és idegen igazság. Nem az én tulajdonom, csak nekem tulajdonított igazság. És ebből a felfedezésből származik a harmadik lépés, a harmadik igazság, mégpedig, hogy a megigazított bűnös ember ugyanabban az időben igaz is és bűnös is. Igaz Isten szemében, aki olyannak tekinti, mint soha nem vétkezett volna. De milyen lesz tovább a maga szemében? A maga szemében továbbra is egy megigazított, egy elfedezett, de bűnös ember marad. Ó, én nyomorult ember! A maga szemében mindig ez marad. Na ez a látás, ez a bizonyos nézőszök szükséges Laudiciának, hogy ne legyen elbizakodott farizeussá, akkor, amikor Jézus Krisztus igazságának a neki tulajdonításáról val, hite, Mi mindannyian bűnösök vagyunk, de kétféle bűnös létezik az egyházban. Az egyik, akinek életében accidenciaként, balesetként átszalad a bűn, és rájön, és, és, és töpreng rajta, és fáj neki és megtér bűnbánóan Istenhez, a másik, aki pedig szabadon tudatosan választotta a bűnt, és él ketteléssel abban a bűnben. Ez a kétféle álláspont és viszonyulás a bűnhöz vezet el a mostan felolvasott igazságnak a felismeréséhez hogy miben áll a szentélek elleni bűn. Vegyük szemügyre ezt a kérdést a lehetséges összes lelki bonyodalmaival együtt. Három kérdést kell letárgyalnunk, három kérdést kell megközelítenünk akkor, amikor a szentélek elleni bűn miben létét vagy pedig fogalmát elemezzük. Először is. Tudnunk kell azt, hogy minden bűn megbocsátatik Isten előtt. S szemügyre kell vennünk, hogy mit jelent Jézus Krisztus szavaiból az, amit kijelentett a Márk evangéliumában, amit felolvastam, hogy minden bűn megbocsátatik. A második gondolat. Szemügyre kell vennünk, és tisztában kell lennünk a bűnök megbocsátásában. A bűn bűnbánatban a Szentléleknek a vállalt szerepét. Ha ezt a két kérdést meg fogjuk érteni, anélkül, hogy én mondanék nektek egy szót is, ti már magatok kell következtessetek azután, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn. És tehát ez lesz a harmadik kérdés, a Szentlélek elleni bűn arculatai. Tehát először vegyük Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését. Szemügyre. Minden bűn megbocsátatik az emberek fiainak. Még a káromlások is mind, amelyeket károm, amelyekkel káromolnak. Vajon van-e itten kivétel? János Apostól egy kivételként azt mondja, imádkozzatok, ha védkezik, ha nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem azért mondom, hogy imádkozzatok. A profetaság lelke úgy magyarázza ezt a halálos bűn kérdést, hogy mindig összehozza a Szentlek elleni bűn fogalmával. Nem olyan értelemben kell érteni a halálos bűn fogalmát, hogy a bűn halálra vezet. Mert ilyen értelemben minden bűn halál. Ha egy hazugságot mondottál, az egy hazugság, hogyha nem tetted jóvá, hogyha azt nem bántad meg, azt nem hagytad el, akkor azt téged a pokolra fog vezetni, halálos lesz végül. De nem ilyen értelemben érti János apostol, hogy van halálos és van nem halálos bűn. Hanem a bocsánatos vagy a nem bocsánatos értelemben, az, amitől meg lehet szabadulni, és az, amitől nem lehet semmiképpen megszabadulni. Márpedig a Szentírásban csak egyetlen egy ilyen bűnt ismerünk, és ez a szentlélek elleni bűn. A Jóisten biztosít, hogy valóban minden bűnt megbocsát. Egy ilyen biztosítékot olvassunk a János Apostol első levele, első fejezetének a 9. versében. A János Apostol első levele, első fejezet a kilencedik versében ezt mondja, ha megvajok bűneinket, Hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Egy világos és mindenre kiterjedő mennyei ígéret. Itt nem enged féreértésre okot, ha megvajok bűneinket. Hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Most hadd kérdezzelek meg benneteket. Hát, ha a Szentlélek elleni bűnt megvallom, azt is megbocsátja Isten? Kérem? Erről van szó, testvéreim. Erről van szó. Majd meglátjuk a későbbben. Tehát mi nem játszhatjuk ki a Szentlélek elleni bűnt, valamint a bűnvallomásra adott ígéreteket. Éppen erről van szó, mikor látni fogjuk a szentleknek a munkáját, rá fogunk jönni arra, hogy a bűnvallomás nem jöhet létre csak a szentlélek munkája folytán. És ha meg már meg tudsz vallani egy bűnt, akkor annyit jelent, hogy a szentlélek segítsége folytán tetted ezt. Következésképpen tehát egyetlen egy halálos bűn marad, mégpedig az, amit meg sem vallasz. Meg sem tudsz vallani, mert nem segít már a Szent hogy meghalljad. Hogy miért? Majd meglátjuk a továbbiakban. Tehát legyünk teljesen nyugodtak. Nincs ezen a földön, Isten biztosít bennünket, egy olyan bűn, ha te azt megvallottad Istennek, azt jóvá tetted, vagy megvallottad a felebarátodnak barátodnak is, jóvá tetted, őszintén megbántad, és őszintén elhagytad azt. Nincs olyan bűn ezen a világon, amit Isten meg ne bocsátana, és ne garantálná, hogy azért Jézus Krisztus meghalt, úgy tekinti, mint ami ki van fizetve golgota a keresztjét. Jézus Krisztus nem csak némely bűnökért halt meg. Jézus Krisztus nem csak némely emberekért halt meg. Jézus minden bűnért meghalt, és Jézus minden bűnös emberért meghalt. Olvassátok el a János Apostol első levelében a második fejezet, második versét. És azt mondja, és ő engesztelő áldozat ami mi védkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Hogyha Isten fia min meghalt minden bűnös emberért, és az egész világ fiaiért meghalt, akkor hadd kérdezzem meg, miért fognak emberek elkárhozni? Nem azért kárhozik el egy lélek, mert nem halt meg Jézus érte. Mert az ő bűnére nem lett volna bocsánat Jézus vére. Nem. Hanem miért hal meg? Mert elutasítja a kegyelmet. Nem fogadja el a Jézus Krisztus vérében, megváltásában számára felkínált kegyelmet. Csak ezért fog meghalni. A bocsánat útja tehát minden bűnös ember számára nyitva melyek Isten feltételei egy bűnnek a megbocsátására. Aki ismeri és olvasta a Jézushoz vezető út című könyvet, az első fejezetei lépésről lépésre mutatják be a bűnbocsánatnak a feltételeit. Nem akarom részletezni, hisz ezek nagyon-nagyon köztudott dolgok, csupán csak el elismételni tábirat stílusból. Melyik a legelső feltétele a bűn megbocsátásának? A legelső a bűnbeismerés. Mit értünk mi, hetednapi adventisták, bűnbeismerés alatt? Értjük azt, hogy én, mint bűnös ember, beismerem, hogy halálra méltó állapotban vagyok az én bűnöm miatt. És beismerem, hogy egyetlen kiútam, hogyha elfogadom Jézus Krisztusban felkínált váltságdíjat. Ezt értjük mi a bűn beismerés alatt. Melyik a második lépés? Ez a második fejezet már tulajdonképpen a Jézus a vezető út című könyvben. Az is a fő cím. Bűnbánat. Mit értünk mi hetednapi adventisták bűn bánat alatt? Valamikor volt egy ilyen e, ifjúsági verseny, ismerd meg irodalmunkat. A Jézus vezető út című könyvből. És úgy tudom, hogy itten van közöttünk olyan, aki részt vett ebben a versenyben, mégpedig Felső fázisban is. Nem lát, A Ferike. Igaz? Na légy olyan kedves, mondd, el, olyan szépen mondtad el akkor is, mit jelent az, hogy bűn bánat? Mi a bűn bánat? Igen. Nem. Na, egy néhány szóban emlékeztetlek eszedbe fog jutni. Egy őszinte kertelés nélküli megbánása annak, amit tettünk, és nem. úgy van, és egy erőteljes elhatározás, hogy a bűnt többet meg nem ismételjük. Nem. Úgy van. Köszönöm szépen, Ferike. Tehát a bánat. Egy őszinte megbánása annak, amit tettünk, és egy teljesen komoly elhatározás annak a nem ismétlésére. Mi következik a bűnbánat után? A következő fejezet a Jézus vezető című könyvből. Bűnbeismerés, megvolt a bűnbánat, most mi következik? A bűn megvallása. Ott a bűn megvallás fejezetében tudjuk, hogy kategorizálja White-Hellén a bűnöknek a, a mienségét. Van olyan, amit csak az Úrnak kell megvallanunk, mert titokban követőkkel, és csak Isten sértettünk és bántottuk meg vele. Az Úrnak kell meg, megvallani. Van olyan, amit felebarátaink ellen vétettünk. Azt a felebaráttal szemben kell megvallani. Vele szemben kell jóvá tenni. Van olyan nyilvános jellegű bűnünk, amit, amivel szégyent hoztunk Isten munkájára. Szégyent hoztunk Isten egyházára. Azt hol kell jóvá tenni? Azt nyilvánosan kell jóvá tenni. Következésképpen tehát, ha valaki őszintén megbánta, őszintén megvallotta az ő bűnét, a jó Isten megígéri, hogy ezt figyelembe veszi, és olyannak tekinti, mint amiért Jézus Krisztus meghalt. Mi a bűn bocsánatnak egy következő utolsó lépése? A bűn elhagyása Isten megbocsátja a bűnt elhagyás nélkül is. És akkor azzal a megelőző bűnnel, bűn megbocsátásának mi értelme van? Semmi értelme, mert az utána való ismétlés már maga után vonja a következményeket. Ezért Jézus Krisztus a megbocsátás után mit mondott a bűnösöknek? egy el, és többé ne védkezzél, az egyik esetben mondja, hogy rosszabbul ne legyen dolgunk. Tehát a jó Isten szavatója, hogy minden ilyen módon kezelt bűnt, ő meg fog bocsátani Jézus Krisztus vére érdemében. Na most menjünk a második kérdésre. Hogyan juthat a hívő ember egy olyan helyzetbe, hogy ezeket a feltételeket mind teljesíteni tudja? Képes valaki önmagától segítség nélkül ezeket megtenni? Na most nézzük meg ezt a kérdést. A bűnös ember nem csak hogy fellázat Isten ellen, hanem a bűnös embernek a bűnkövetkeztében van egy sajátos jellemvonása. És mi ez a sajátos jellemvonás? Hogy büszke, makacs és konok. Hogy mit jelentenek ezek a szavak minden meg isten magyarázunk. A bűn bánat. Nem ered a bűnös embernek a természetéből. Sőt, ellenkezik a bűnös ember természetével. A bűnös ember számára az, hogy megmondjat, hogy hibáztál, és bevalljad, és beismered és megalászkodjál, ez egy olyan csapás, ez egy olyan a büszkeségének a megsértése. Ez egy olyan szégyen, amit magától, a bűnös természetéből eredendően nem képes végrehajtani. Ezért van olyan sok bűntakarástestvéreim a világon. Ezért van olyan sok hazugság a világon. Ezért van olyan sok nem őszinte hívő ezen a világon. Mert a bűnös természet nem segíti abban, hogy őszintén bevallja hibáját és bűnét. Mert ellenkezik a természetével. Mert ez az egyéni híúságnak és a büszkeségnek a megsértése, a megbántása, meg a halára sebzését jelenti. Ez az énnek a porba döntését jelenti. Már pedig a bűnös ember ragaszkodik önmagához, ragaszkodik énnyéhez, ragaszkodik hírnevéhez, ragaszkodik az emberek előtt lévő tekintélyéhez, És ezért nem képes saját magától megalázkodni bűnét beismerni, és megszabadulni a bűntől. Hogyan juthat mégis egy ilyen bűnös ember bűn bűnbocsánatra? Hogyan juthat bűn bűnbánatra? És itt kell megemlékeznünk Isten szent lelkének a munkájáról. A bűnbánat határozottan Isten szent lelkének a munkája, a bűnös embernek a szívében. Olvassunk két biblia szöveget. A János Evangélium a 16. fejezetéből olvassuk a 8. verset, ahol az Úr Jézus maga beszél a Szentléleknek erről a munkáról a következő szavakban. Ez az, tehát a Szentlélek, mikor eljö, megfeddi a világod bűn igazság és ítélet tekintetében. Megnéztem az eredeti görög szöveget, és ott a megfedés szó helyett a meggyőzés szót találtam. Tehát elhiteti a bűnössel, meggyőzi, hogy ő bűnös. Pontosan a bűnbeismerés szakaszáról van szó. Vagy olvassuk a cselekedetek könyvének az ötödik fejezetéből a 31. verset. Ezt az Isten fejedelemmé és is megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Kitől származik a bűnbánat? Krisztustól a Szentlélek által. A Szentlélek az, aki jár szívről szívre és meggyőzi a bűnös embert és adja a lelki ismeretében a bánatot. Adja a lelkismeretében azt a zaklatást, azt az űzést, azt a nyugtalanságot, hogy ne találja helyét, mindaddig, amíg le nem teszi terhét, mindaddig, amíg meg nem szabadul a maga bűnétől. Erről a munkáról írja White az egyik bizonyság tételében. olvasom. A szentlélek nem hízeleg az embernek, nem dolgozik emberi értelem szerint. Amikor az Isten által választott emberi eszközök által dorgál meg, az ember része, hogy hallgasson és engedelmeskedjék a Szent Télek hangjának. Mint egy biztosítéként kell megemlítenem és kihangsúlyoznom mostan, hogy bármikor, testvérem, amikor te bűnbánatot érzel a lelkedben, amikor valami belülről emész téged egy elkövetett hiba, egy elkövetett bűn miatt, és nyugtalan a te lelked. Ugyanakkor pedig megvan egy vágy, hogy szabadulj meg ettől az állapottól. Van egy vágyad, hogy emelkedjél fel, hogy jobb legyél, nemesebb legyél. Tudd meg testvérem, hogy ez nem tőled származik. A te lelkedben akkor az Istenség harmadik személye, a szentlélek dolgozik, ő adja ezt a bizonyos vágyakozást, ő adja a bűnbánatot, ő akar ezáltal téged a bűnből kiemelni és sziklaszilált tarajra állítani a te lábadat. A te kötelességed pedig, hogy hallgass erre a hangra. Függetlenül, hogy mit fognak mondani az emberek erről? Függetlenül, hogy mit mond a férj, mit mond a feleség, mit mond a szomszéd. Függetlenül, hogy némelyek felelőplenek, nevetni fognak rajtad. Ne hallgass ilyesmire. Te hallgass a belső hangra, hallgass Isten lelkére, és tedd meg azt, amire indít téged a lélek. Testvéreim, hogyha indít a lélek téged, hogy menj el a szomszédodhoz, menj el a te testvéredhez, a te ellenségedhez, és mondd meg, védkeztem, bocsáss meg nekem, ha éjjel indít, éjjel menjél el, testvérem. Mert megtörténhet, hogy ez a hang többet fel nem merül a te lelkedben. Megtörténhet, hogy megkeményedik a te szíved. S a megkeményedés után már a léleknek sokkal kevesebb szerep, szerep jut. A léleknek sokkal kevesebb mondani valója lesz a te lelked számára. Ezzel kapcsolatban további fontos kérdések merülnek fel. Mégpedig a következő. Alapvető. Elvi kérdésről van szó. Az ige beszél arról, hogy Isten hosszan tűr a bűnös embernek. Nem olvasom a szöveget, nagyon jól tudjátok, csak idézem. A Péter Apostol második levelében, a harmadik fejezet kilencedik versében, mikor azt mondja, nem késik az Úr, hanem hosszan tűr, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek. A kérdés az, meddig tart Isten hosszú tűrése, meddig dolgozik Isten lelke egyes szíveken, és várja, várja, és győzi meg őket, hogy a bűnt hagyják el. Hány évig tart Isten hosszú tűrés egy emberi életben? Van ennek egy meghatározható Isteni alapja? Sajnos némely bűnösök és némely hibások, akik belekeverednek kérdésekbe, azzal nyugtatják meg magukat, hogy az is vétkezett, Amaz is vétkezett. Dávid is elkövette a bűnt, Amaz is a Szentírásban elkövette a bűnt. Tehát én is, nekem is megbocsát. Tökéletesen igaz ez. Csak hol van a hamisság? Hol van az önférevezetés? Dávid azonnal összetört, és beismerte bűnét, és elhagyta... Én pedig Dáviddal takarózom, és egy életen át folytatom azt, amit nem kéne. Erről van szó, magamat csapom be. Tehát ottan egy akcidenciáról, egy balesetről van szó, nálam pedig egy életmódról. És akkor mi történik? Azt történik, hogy a lélekkel állandóan harcolok. Ő intengem, hogy ne csináltam, én pedig távolítom, és nyomom el ezt a hangot.